Salmul 76. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și-a căutat spre mine. În ziua cazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele s-au întinse înaintea Lui și n-am slăbit, sufletul n-a vrut să se mângâie. Adus dus am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat. Gândit am și-a slăbit Duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte tulburat tulburat m-am și n-am grăit. Gândit am la zilele cele de demult și de anii cei veșnici mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa Duhul meu zicând, Oare în veciu mă va lepăda Domnul și nu va mai bine voi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu sau va închide în mâinile Lui îndurările sale? Și-am zis, Acum am început să înțeleg. Aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. adus mi aminte de lucrurile Domnului și mă voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie, este calea ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeu nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscut ai făcut între popoare puterea ta, Izbovită-i cu brațul tău, poporul tău, pe fiul lui Iacob și al lui Iosif. Văzut-te-au apele, Dumnezeule, văzut-te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgețile tale trec. Glasul tunetului tău în vârtej, luminat au fulgerele tale lumea, clătinatul s și s-a tremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale n -ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuita ai ca pe niște oi pe poporul tău, cu mâna lui Moise și a lui Aaron.